Iriaren kafea beria balima da, aldiz Elkartasunaren kafea ez da ala, zenta ah, duzue ideia bat, ja da nik ordena. Bai hori da, uh, Iriaren uh, Elkartasunaren kafea hori sortua izan da uh, Nap irian, uh, italian, eta garatua izan da uh, Frantziako erri batzuetan, Parisen adibidez edo Montpeligen, eta huartu gira etzela bat ere, uh, Ina hori Eskalegian, Eta beraz behautatu dugu uh, seikidiren artean uh, uh, konzeptu hori uh, garratzea bayonako, uh, bayonako irian. Hala, irriaren uh, elkartea muntatu duzue ortarako. Aldiz, uh, bazela Europan, baina Bayonan bazen ostatu bat hori egiten ba zuena. Ba bai, hori da, bakarrik uh, ostatu batek egiten zuen, yeah. baina bere baitatik uh, bultzatu du konzeptu hori. Eta ez du bat ere komunikaziorik egin... Uh, Aipatzen aldugu izan, fandango ba ostatu hori da. Fandango ostatu hori da. Bayonan. Eta ez du bat ere uh, komunikaziorik egin hori uh, buruz, beraz bakarrik bere bezorueekin uh, ari zen eta biri, bere ingurumenan ari ziren uh, pertsonekin uh, egiten zuen konzeptu hori. Konzeptu hori, eh, justuki, aipatzenan laukzu, zer diren prinsipioak? Bai, beraz um, Elkartasunaren kafearen kontzeptua da adibiaz bazoaz um, uh, ostatu batera eta fe nahi duzuna manatzen Eta kafe bat um, pagatzen alduzu, baina ez duzuna kontsumituko. Eta hori, hostalaria osta, egonen da, kafe bat uh, soberarekin. Eta kafe hori zuzendua izanen da uh, prekaritate sozial edo ekono, ekonomikoan den pertsona bati. Hala iso egoeran uh, den pertsona bati. Beharjean diren uh, pertsonei uh, zuzendua da, ez da bortzaz, uh, ez da... Ez da definiziorik, da, izaiten alda uh, langabetu bat, uh, ikasle bat, izaiten alda karrikan biziten pertsona bat, uh, prekaritatean diren familiak, pertsona hori guziar zuzendua da. Ara, pentsatzen dut, mintzatu ziztela Fandango oztatuko jabearekin, e, <gülüyor> egia erreiteko, berak zion, be diendiat zera sobera eldu, diendiat usten, zuela, Priseski, <gülüyor> dirua, beharretan ziren diendiat zirela eldu, zertzen, promozioa falta, Baina prekaritatean zen jendea etzen jakinean konzepturi uh, iten zuela. Eta berak aipatu zuen bere bere laguner eta jendeak hola jakinu Beraz, uh, kafeak uh, emaiten zituen, baina pertsonak ziren kafean bila etortzen. Beraz, segonda, uh, errandigu egontzela iruregun eururekin uh, soberan. Beraz, berak hautatu uh, du egitea jirori uh, uh, emaitea elkarte bati. Uh, tablo duzuak daitzen den uh, elkarteari eta, eta begirse egtzen du, Baina ez du promoioorik egin ez du komun, ez du baterre komunikatu hogin uh, uh, gainan, fen bere autoa baitzen ere, ezta hala etzakkien soberano egin ez zuen denborarik hori horirakin eta, eta guk gu hautatu dugu kontzetu hori garatzea eta eta hori uh, hogiboruz. Komunikazioengaina hartzen duzu beraz proiektu horren inguruan, nola egingo gozu se hori. Ma, adibidez, bonia sigira um, aficha batzuen egiten, hasteko logo bat egin dugu, jakiteko, uh, jakiteko se usta usta um, parte hartzen duten. Uh, beraz, uka uh, grafista baten laguntza, uh, ema blancharditzen dena, uh, Tolosako artezkolan dena eta berak inditu afitsak, logoa eta eta traktak batzuk. Eta beraz, uh, afitzatuak uh, izan dira ostatuetan, eta elkarte batuetan, adibidez resto duker elkartetan, uh, tablo duzuar elkartean, eta Sobe Gerdela Enfanz daitzen den uh, elkarte batean. Eta guk inen ditugu uh, gure, baita, gure baitatik, inendugu uh, uh, um, kafea oparituko dugu, uh, bai unako karriketan, azaroaren hogeita bederatzean, eta abenduaren tseian, uh, voilà, e, jendea informatzeko, Ta gara joxtan un barakigu bai noko kakeitan pe, ni uh, eguberiko opariak iten ari eta guzti beraz gugu uh, kafe oparituko dugu uh, jendein formatuko dugu trakten bidez ranen zein uh, ran sein sein parte hartzen duten gure proiektuan, zer da gure hori, da konceptuori zeretikodi dugun ta... Hori dena informatzeko eta uh, konzeptu hori uh, bultzatzeko. Sortzi hoztatu horiek, bayonakoak? Bai, Menentu. bai. Hiru hauzokoak, uh, uh, Santa spiritu hauzokoa, uh, bayonandia eta bayonatikia. Hala, biga ziste hemen. <coughs> Melani, uh, la esukara ez duena sobera men peratzen, emaiten du, baina uh, mikroaz belur piskabat eranen dugu. Eta Julen um, diulen Eta AFMR etxahin ziste ikasle? Bai, hori da. Eta lan zen e proiektua? Hori da, uh, Bigarren Urtean gira ezitzaile uh, berezitu Bigarren Urtean. Eta galetzen digute Bigarren Urte asiera hortan, uh, proiektu bat nintatzea, zerotik hasiz uh, gure gure ideak uh, bultzatuz. Eta gu eman gira, bon, sei kide gira, uh, sei ikasle, eta eman gira inguru batean, batean, Aipatu dugu, orra, zer zerriten alduguntz gure ezagutzekin eta huartu gira krisiarekin eta jendea uh, uh, iso latua zela Bede txan egoiten zela eta ez zela berriz um, kanpora ateratzen uh, diru arazoen gatik eta krisiko, krisiko um, uh, gauzen gatik Eta, eta gu, eh, nahi genuen, elkartasun el mugimendu bat berit sortu bai honan, galdua izan baitzen, eta ezautu dugu konzeptu hori, or, elkartasunaren konzeptu hori, beraz, eh, haipatudugu, zer edikez hori berbultzatu bai honan, eta eta hoja. Azarruaren okita behatzean, abenduaren... Lauean, Zazpian? Uh, Seian. Seian erran duzu eginen, uh, bi egunez eginen duzuela. Promosio-kampaina, hor, guai asetenda? Bai, bai. hor, sinaz, guai asetenda. Ilaite batez, uh, emak initu uh, afitxak, traktak, logoak guguna ili genuen bezala. Hainiz uh, bataiatu dugu horrekin. Uh, uh, sinaz, idei, idei berizibat genuenako, uh, afitxa horiak egiteko eta logo hori egiteko. Eta hor dena jonda da eta hama bost egun behar dira uh, in, imprimatua izaiteko, beraz hor azar oren bukaeran duk anehitugu afitsa guziak, traktak guziak eta hor hasiko dugu uh, uh, informatzen. Melani San Sebastián eta Julen dolozo jemen baititugu irriaren kafea elkartekoak eta prinsipa pixka bat behiz horgoitarazteko da uh, pertsona batek manatzen dolarik zerbait ostatuan, uh, pagatzen aldu ere kafe bat edanen ez duena eta hori beharretan den pertsona batek edan dezan. Eta ipatuko dugu ere txarri formakuntza zentruan direla bi ikaslea hauek. Eta muntatu dutela beraz, irriaren uh, kafia elkartea. Beran, Prisezki hor sortzi ostatuekin hagemanetan zizte, baietzer handute horiek, uh, ostatuekin hola iraganda hageman uh, lan hori? Be, joan gira, oinez, ostatu-zostatu, bai honako uh, irian. Horra gure proiektua ipatzeko, konzeptua zertzen aipatzeko, eta batzuk ez zuten zautzen, ba, uh, zuten ere, batzuk ez zuten ere. Eta horra gure proiektua haipatu dugu, eta eman diegu hilabete bat uh, pentsatzeko, jakiteko, ehan ador ziren ez parte hartzeko ala ez. Uh, Beraz, uh, Beatzi ikan digute uh, parte hartuko zutela, ez genuen uh, pentsatu, hain beste izan egin zela, pentsatu genuen iruz palau ador zirela eta borrekin eginen genuela, eta fena, argituak zangira hain beste izaita, Beatzi Bayonako zentroan hainitz ain, uh, baita. Eta, oha, beraz batzuk egin dugut ezet, behatzik bat, uh, baietz. Ainitzek ezetz? Uh, ainitzek bai, bainan, uh, nore egin. Batzuk uh, ezetza utxa eman dute, eta beste batzuk, ez ziren sobera jakinan nola pasatuko zen. Ez ziren nausak. Ez auzak... dira, diren jende horiek, sartzen bali madira ustatuan. Bai, e este... ez zekiten sobera nola ibiliko zen, eta gu esplikatuzen ginen ginuen nola ibiliko zen, ta, batzuk, nahiz, nahiago zuten ikustea beste ostatatueta nola pastten zen eta gero begiz zegetik ez kont, uh, proiektu hortan. Eta haintzeko uh, uh, egoera jotan dira, uh, ezdakite oraindik sobera nola pastuko den ilabete bat ilabete batez eskusiku te eta eta gero bate gure zenbakia gure gure kontaktua beraz uh, janikte uh, untsapaen malina zen be uh, begriz kontaktatuko eginuztera. Uh, uh, Hasieratik zatzejan dizzuetenetan ze argumentu baleatu dute. Um, bereziki haien, um, haien B0-ak atxik nahi zutela uh, eta haipatzen genuen larik um, prekaritate sozial edo ekonomiko jendeari uh, zuzen doa da zela denak pentsatzen zuten uh, um, karrikan biziziren jendeazela uh, haien zat uh, bai honan hainit badila eta denak horat or, hor bilduko ziela eta errandu gularik um, laguntza, fin, laguntzen genuela resto duker uh, elkarte hori Uh, fe, gure proiektuaan sarxtua zera, hori hori jakin ondotik jenda ba, ideki da eta A ah, ba sarxtu du buruan zen olako pertsona zen eta eta baiiatzegan dute gehi gutu dute kontzeptua. Uh, A ziste, amisté sociale veste sociale el quartier quilan? Oui, bai, hiru bai hiru uh, uh, uh, kontaktu, Beraz, resto du cœur voilà, uh, et son adenne el quartier. Euh tableau du soir d'itsenden uh, d'itsenden um, el quartier et ta veste à ce moment quand on regarde de la goutti, ça Uh, eskoaldean, beraz, uh, guretzat aski uh, garantzizo ba izan da, olako, olako laguntza bat izaita. Beraz, abiatu da iniziatiba eskolako lan batetatik, elkarte bat sohtu duzuet. <coughs> eta um, zuen arteko iniziatiba bat, iniziatiba bat da, edo uh, zabaltzen alda beste gende bat zuen direnak? Be uh, uh, gure, gure eskoalan sei proiektu, proiektu bat dira, baina gu, uh, igin nugu elkarte hori, Uh, orra, obiga, fe, legalki eta obligatuaba ikinean uh, kodro legal bat uka, ukaitea eta bainan gu seigira momentu kotz, bainan uh, fe, laguntzaile batzuk uh, motivatzen badira gure elkartean txartzeko ez da elkarte itxi bat, ez da gure eskolan girelako uh, eskolako kirek uh, egon behar direla uh, gure, gure elkartean hor uh, asiera bat da beraz gure artean gira eta proiektua montatzen ari gira Baina uh, geroan ez egiten e, dira beste jende batzuk ta hori da, en iniziatiba bada eta gero ne, gen, nahi duen, nahiuenak sartzenak. Ez itzaile beti zituen izaiteko aisiste formakuntza, txagin egin handugu, eh sema de proyecto che, eh uh, chedo saspi badira, saspi proyecto, den axe sozialak lorkoak. Bai, bai. Eta hein bereko proiektuak dira besteak, mail berekoak edo de... agut esberdinak dira naiz eta sozialak izan. Arrunda ezberdinak. Arrunda ezberdinak uh, batzuk uh, laniten dute uh, preso batzuekin, beste batzuk uh, um, ikusten uh, ez duten pertsonekin, uh, bon, beste batzuk karrikako jendearekin. Uh, Zinez ezber, ezberdinak dira. Elbarritu ere, iten dute uh, triatlon bat uh, uh, sempereko lakuan, beste batzuk argazkiko proiektu bat da, beste batzuk... Zinez proiektu ezberdinak dira eta... eta fen, ez, Ez gira gure aktean, ez dugu batu bate gure aktean, Aztapenean, eta bako txat jonda bere ideiarekin, eta hola haxida. Noiz arte bat duzue promozio-kampaina, zuek azterketak az bat duzue pasatzeko ere, pentsatzen dut? Uh, Urtebukaeran urte bai. Bukaeran, beraz, ikastu zehar zeh, duzu uh, duzue proiektu hori, eramanen? Uh, guk, uh, uh, guk bai, fein, zreneta gure proiektua, uh, negu osoan uh, iraganen da. Beraz gu, gure gure baitatik eginendu du promocio hori. Gero batzuek beste batzuek irahonendu abendu arte. Bacochak a défini tout dou demourabat eta eta hautatu du denbora horran lan egita. Zagok irano goba, gure proiektua negu negu demoraan ira da. Beraz gu giberetik ik, ik, ikaskur ikasturtea sigituz Hinen dugu, inen dugu hola, enfen, segituko dugu gure proiektua eta jendea, jendea informatuko dugu ere, enfen, hola, ez dugu, dugu baztertua utziko uh, deia gure proiektua baita eta enfen, guk sortu dugulako eta obligatuak gira ere segipen batuk aitea hostalariei uh, konduak maiteko. Eta ze, ze aldatzen aldugun proiektuan, ez badai ba biltzen, ze hori guzia, guzia ikusteko. Bi egun aldi berezi Azaharroren Ogoita Abenduaren txeyan, antolatuko ditu zuela, eta jadanik ondoko ekitaldi ekimen batzu, finkatu ditu zuela? Horain uh, ikez, hori dira gure bi egun garantzituenak, uh, orra jendea informatzeko, eta gero ikusiko dugu, uh, gure proiektua abenduaren batean hasiko da, bai honan, beraz, uh, am bi asteren Eta eta oha, ikusiko dugu haste batez, bi hastez nola ibiltzen da, jendeak emaiten duen ala ez, parte hartzen duen ala ez, eta hori buruz ikusiko dugu, ikusiko dugu nola, nola iragan nenden. Hala eta elgarrakuk du bain laguntzak baditu zue <haz> uh, ol, proi, olako proieto baten garatzeko eramiteko. Bai, gure fenguk joan gira... Um, Donc il y a enfin Jenner en Jenner en kustat, e uh, um, en Janeshoja, beardugu la gunza aux gensat. Es dirus boxchas. Es dirus boxchas. Es dirus boxchas à divisas beardugu promo cash et à Elidice euh Elidice la gunza. Euh Olivia divisas euh café au Paris du diru la gunza ri kemital, bainan partertonais soutena gure gure projectual. Elidize, kafea oparitu du basoak oparitutu azukrea oparitu du, berazja laguntza haini zukan dugu, gero jakin behar da inimprimatzea afitsakak in primaattzea eta hori dela kostu, kostu gehiena eta beraz galtu dugu gure gure eskolari laguntza diru mailako laguntza bat, lagundu gaituna baina ez gaitu laguntzen fresa gusietan txtzen, tik sortu dugu litxi kontu bat uh, interneten eta jendeak emaiten du emaiten du nahi duen diru sama. Uh, izan ditugu sortpresaainitzeta jende batzu ez genuen bate ezatzen eta diru emaiten zuen eta eta hori or, or, aipatzeko eta Facebook ondo bat sortu dugu Elkartasunaaren kafla deitzen dira Eta ginda, informatzen dugu, uh, gure gure aintzinamenduetaz, eta nola iragatetanen um, proiektu hori. Hala, horretan demura aintzinabaidua utziko dugu, justu irriaren uh, kafe elkartearekin argemanetan txartzeko errandu zu batzela kontu hori, baina uh, etxarri zentura deitu? Bai, bai, edo bat mail bat, uh, non, francesdena, da kafe.atant uh, abildua uh, gmail.com. Julien Doloresor eta Melanie Saint-Sébastien Miresker